Deșertăciune Deșertăciune mare jupâneasă, îți slugărim încovoiați din șale Pentru un surâs și un sfârc de bici mai moale, sau pentru un blid de fiere ticăloasă. Ne căciulim argații ai curții tale, pupându-ți ploconiți pe lângă masă Ciubotele și poala de mătase și mâna cu brățări și cu opale. Și când cu coană crudă și fudulă, răzând ne alungi din curtea ta de șartă, cum pum de lacrim plată de căciulă, îngenunchiem în pulbere la poartă, și lacom de robie nesătulă cerșim din nou, gârbaciul ce nu iartă.